дось ось мачка ротонда душогубці розділ 18 у кабінку Було вже годин одинадцять ночі. Іван Брус живий лежав на нарах спиною до стіни. Кацап у протилежнім кінці спав. Його постать на влежечки ледве окреслювалася серед камерних сутінків. З надвору у вікно простягалося світло в камеру від електричного ліхтера. Він світив на стовпі серед чорного двору. У весь простір між нарами й другою стіною Аж до параші й до вхідних дверей був у видноті. Брус, користуючись тепер помірністю тьми і світла у своїй камері, давав думці волю у своїй напівсонній голові, яка вже не є жорстока і звіринно-байдужа комуністична влада до людей, а все-таки не вбиває зразу своїх супротивників. Все-таки дотягає до якихось меж, після котрих дає вже собі волю до кровожерства. А чого б москалям не зразу винищити найактивніших думкою українців? Ні, вони тягнуть акцію знищення, оглядаючися на задні колеса свого державного воза. Значить, там, десь далеко за цим возом, є щось таке, що уповільнює їм винищування людей. І ось тепер Москва вже задерла ногу, щоб переступити поріг аж до того далекого. А цей поріг є Україна з її людьми. А як вона переступить і поріг і винищить оте далеке, чи тоді вона даватиме такі права людині, як оцей йому, щоб користатися у камері з полукою світла й темряви, і з перед тим, коли оформлювати смерть. Чи і це не буде дане людині, і її обмежать до того, щоб убивати її там, де засплять? Даремне і безкорисне міркування. І ще болючіше йому стало, бо він добре знав, що ні плачем, ні крицевою витримкою супроти цієї скаженої сили жорстокості нічого не можна зробити. Вся Україна розбита на такі частини, що є завбільшки кожна окремо така, як оце й він. А він же легесенький перед нею, не наче вирвана чайчина пір'їна супроти океану і його хвиль. І хто його героїчний спротив бачитиме? І кому він собою додасть моральної сили? Чи хто збоку візьме його спротив у гаряче та сердечне захоплення, а самому Брусові чекине у свідомість про святість його маленького діла? Ніхто. Ніхто і ні від киля. Але ж Москва свідомо стоїть своєю гігантською силою супроти його маленької. І він, маленький, свідомо стоїть перед нею, аж поки вона його не розчавить. Значить, ворог супроти ворога. Значить, він мусить, неохляваючи, тримати у своїй душі поле бою, завжди готовим зустріти північний жах. І він, Брус, мусить вибирати найдошкульніше місце у тілі історичного і найпотворнішого у своїй гігантській силі ворога. Бо ж він, Брус, не тварина, яка йде однаковим кроком і в плуг, і в бойню. Він не може сидіти у арешті, ждати, їсти. Пити, спати, уставати, вмирати, ходити в і ходити на допити. Бо це значить дожидатися того, чого хоче від його московський жахчаки. Він навіть не мусить сміти кинутися на слідчого і викликати собі раптову смерть. Бо це ж він сам дасть московській тварюці одним махом переступити поріг – Україну. І знищити те, навіщо оця потворно смердюча своєю моральністю сила сьогодні оглядається – і ще сьогодні уповільнує акцію нищення людей. Значить, обидва ці випадки є жадані і бажані московській політиці з ним. І хоч яка вже не є його, Іванова-Брусова, індивідуальна міць, то однаково йому боляче аж до сорому іти тією дорогою на смерть, яку москалі своїми засобами йому підсовують. Вони на цій дорозі будуть його і випроводжати, і зустрічати а посеред дороги вони і контролюватимуть силу його духу і кризи його душі. Значить, те, що він відмовився їсти, є правдивий шлях його боротьби. Його шизофренія є єдиним засобом до заспокоєння його етичних відчувань і рятунком його духовної незалежності. І втома, яку він мав у нервах на протязі цілого року після батькової смерті, іншого шляху для його боротьби не здатна була дати. Вона його упокорювала до того душевного стану, який зливається із Шекспіровою думкою – умерти, заснути. Але любов і дружба і зв'язки його з людьми, дорогою йому працею, у цим місці його свідомості замовкають, розсовуючи простір світу аж до невизначених меж небуття, де зводить кордони перед останнім німінням думки тільки єдиновідчутимий жаль і сльози. Наймогутніший засіб до нового воскресіння душі. І, ох, як шкода зараз йому себе, людини, передсвідомою московською політичною потворою. І гей, як то йому зараз жагуче хочеться, щоб його ця тиночка, потуга, стала отруйна і своїм виглядом, і своїм грязючо-смертельним подихом для кожного гвалтівника на Україні. І почулися коло дверей бряскіт і дзенькіт і відчинилася камера, і війшло двоє військових, і стали біля нар над брусовим лежанням, і були мовчазні. Двері із сіней вони лишили відхиленими, і відте падало в камеру світло назустріч тому світлові, що йшло від ліхтаря крізь вікно. І обоє світла осявали спини військовим, і блимали у їх ремінні плечники і ремінні пояси, і піхви з наганами. Один з них був високий, і він стояв першим колонар. А другий, нижчий, стояв збоку, трохи ззаду у вищого. І першим промовив вищий. І по голосу було чути, що це був Борис Масейвич Сіамський. Брус! А той тільки здригнув, але не змінив ні бокової вистави у лежанні, ні навіть голови не повернув на поклик чекіста. І чекіст через якусь перерву часу знов обізвався таким голосом який свідчить, що чекіст добре знає, що лежачий чує, тільки принадурюється і хоче щось непотрібне і дурне удавати перед тим, який і крізь землю бачить, не тощо. — Брус, скажіть нам, чого ви не їсте? Що у вас на совісті такого тяжкого є? І тиша, нашарошено смутна і чутка, напружилася на нарах. Під час такого стану буває, що чути, як б'ється і серце і в тієї людини, що з одного краю нар, і в тієї, що лежить на другому краю на. І чекіст видно знав, що така тиша може до того здавити у арештованого серце, що воно навіть не витримає і трісне. Бо, не поспішаючи, вслухався у цю тишу і спостерігав витримку лежачої людини. І звернувся вже тепер Борис Мойсейович Сіамський до свого товариша невинно наївним голосом. «А візьміть арештованого за ноги і збудіть його, бо може він спить. І притягніть його за ноги сюди, ближче». І другий чекіст швиденько став спереді Сіамського, який відступив один крок назад. Нагнувся до нар, дістав за одну ногу бруса, не будячи його, і потяг за неї лежачого до себе так, що він став наполовину ближче до нічних відвідувачів, та й гукнув. «Гей, нема чого тут висиплятися. Тут в'язниця, а не спальня». «Тут не відпочинок, а тяжкий труд людської совісті. Вставай!» І крутнув ногу так, що у мертвого розсипалися б кості. А брус від цього круту тільки тулубом раптово підвівся. І, повернувши голову, став мовчки дивитися нерухомим поглядом на двох чекістів, спираючись обома руками на нари, у такій вистаті, як ото буває в собаки з перебитими задніми ногами, коли її тягнуть за хвоста, а вона тримається за землю передніми лапами. І чекіст Сіамський знов спитався. «То ви скажете нам, чого не їсте? Чи вам дають погану їжу? Чи справді у вас дуже обтяжена совість супроти радянської влади?» І щойно зачув брус голос чекістів та й відвернувся до своїх рук. І кожною цяточкою шкіри натягся, неначе чекав удару спотайна у якусь частину свого тіла. І як почала западати глухість мовчання у напруженість вичікування, Тобрус із полегшенням повернув голову до Сіамського та й відповів таким стражденно-драматичним голосом, ніби скаржився на те, що кому вже він тільки не говорив це, то однаково ніхто йому не вірить. Але він, мовляв, буде і буде говорити, хоч би навіть із світа зігнали. Я боюся, щоб мене жиди не отруїли. І той, що крутнув йому ногу, тепер аж не стямився, і знову хопив його за ту саму ногу і шарпнув з такою силою. Щоб Рус опинився тулубом над кінцем нар, а ногами над простором підлоги. І щоб не впасти додолу, він обкрутився на руках, сів з краю нар супроти двох чекістів. І Сіамський зараз же поклав йому свою руку на праве плече і спитався. «Ви розумієте, що ви говорите?» «Розумію». «Ви розумієте, що ви говорите контрреволюцію? Слово «жит» заборонене». А Совський Союз масових отруєнь своїх громадян не практикує. І через те такого ніхто не сміє і в думці мати, а не то ще що щось говорити. Від цього навіть можуть і губи побахкати, і зуби не зможуть утриматися на призначенім місці. Ви говорите для себе такий жах, якого ще й тіло людське ніяке і ніколи не переносило. Скажіть мені, що ви сказали. Щоб я міг переконатися, що ви людина як людина, а не таке щось, яке людям доводиться бачити і чути тільки раз у житті. Ну. Я кажу, що мене жиди можуть отруїти. І через те і не їм. Тепер той, що активно сікався до Бруса, відступив кроків на два. Ніби на те, щоб краще бачити цікаву прояву. І аж у боки взявся і з непроханим подивом почав дивитися на Бруса. Мабуть, забув і де він. Бо перша судома сміху, розтягши йому обличчя і на милі ока застигши, так і тримала увесь вираз потворно незакінченим. А сіамський явно зачеплений за щось болюче у єстві, яке було довго непорушне, бувши забезпечене у своїй інерції чимсь таким певним, яке було похоже на незрушиму святість біблійної та всім давно відомої історичної правди. Почав тут у камері невластивим для чекіста та інтимним голосом усовіщати. Ну, і чого ви так говорите? Що ви таке знаєте, щоб говорити такий жах? І, ніби справді, цим інтимним підохочений, і, ніби справді повіривши у те, що справу треба з'ясувати і розв'язати узгіднано, Брус не зціпив вуст і не притлумив своєї відповіді. Жиди мого батька отруїли. І зараз на селах труять гать усіх тих українців, що ще не злодії і не душогубці. І тих труять, які не знають, що вони українці, і що їх немає за що садити у тюрму. І я гадаю, що жиди швидко почнуть і в городах це робити. І вирівнявся Сіамський, і повернувся до свого товариша. І здивовано і збентежено почав проводити себе власними словами до норми з якої був вийшов завдяки отакій дикій несподіванці. «Ви знаєте, я гадаю, що він божевільний. Таке говорити. Але щоб бути певнішим, бо, може, справді тут діє невимовно нахрапна симуляція, то треба його психіку цілком оголити. Треба посадити у мішок і довести до тієї межі, щоб самі болячки його ротом говорили, без жодної контролі розуму». І, звернувшись до Бруса, він почав, ніби для того, щоб переконатися, чи він добре все чув, чи ні. Я тобі не вірю. Ми тут домучимо тебе до останньої ниточки твого єства, Ми доб'ємося, де початок правди тому, що ти говориш, а де її кінець. Ти мусиш знати, що ти лазитимеш навколішки і проситимеш, щоб тебе убили і не мучили довше. І будеш каятися кожним твоїм скривавленим кроком у тім, що ти, не довідавшися, з ким маєш до діла, почав розмову про жидів. Отут у камері. Ну, скажи, хто я? Жит. А це хто? Спитався Сіамський, показуючи пальцем на закам'янілого свого товариша, так, як робив раніше це саме гіпарцюня. Мені здається, що він переодягнений жит. І Сіамський нагнувся до його, не наче та жінка, що розмовляє з чужою, але цікавою дитиною. Та ж яка різниця між переодягненим жидом і справжнім? І з чого ти узнаєш таку різницю? Брус мовчав і дивився понуро собі під ноги. І допитувач перебив Брусові мовчання. А я ось тобі кажу, що це зі мною ніякий переодягнений жит, а є справжній українець і має прізвище Парцюня. От і помилився ти. І Брус підвів голову і уважно подивився на Парцюню. І впізнавши його, супокійно і зрівноважено, ніби відкидаючи повідомлення Сіамського, запевнив. Це є слуга жидівський. Ну ось бачте, стріпанувся Сіамський до парцюні. З ним нема чого говорити, щось неймовірне. І підвівши і повернувши свою начальникову голову до дверей камери, і піднісши голос до металевого броніння, яке з'являється в людей і при крайній небезпеці, і тоді, коли вони говорять останню і найсправедливішу волю для розподілу милосердя і кари між небезпечними полоненими, гукнув. «Стрілок!» І чекіст, той, що стояв за порогом камери, тримаючи в руці ключі, гукнув теж. «Стрілок!» Та й пішли далі і далі перегуки по коридорах, не наче луна від якогось голосного крику. «Стрілок!» І нарешті почулася швидка рівномірна військова хода, аж губ підкованих підборів по дерев'янім помості страсав понурі стіни чекіської цитаделі та й зупинився поруч з ключарем озброєний вартовий, віддаючи шану Сіамському завчаним та обездушеним вигуком. «Єсть, товаришу начальник!» «Візьміть арештованого і посадіть у першу кабінку, та й наглядайте її, аж доки вас там не змінить другий вартовий», – звелів Сіамський. «Єсть, товаришу начальник!» – вигукнув підлеглий і негайно запропонував Брусові таким самим голосом, який подавав згоду і начальникові. «Давай за мною!» Швидше. Брус устав з нар, а сіамський з парцюнею відступили назад і дали йому прохід, і потім мовчки дивилися на його розстебнутого і в синяках, похожих на звичайні плями бруду, що в'ївся в обличчя поміж неголеним волоссям. Брус себе почував під час свого проходу про з'їх, так неначе сподівався удару з якогось боку. Шкіра і все його єство нащетинювалося супроти притайних загроз. І тільки аж за порогом камери, коли він йшов по коридору, то у його єстві стала свідома відчутима та приємність, чого, він певний, ніхто не насмілився б і подумати на всіх просторах СССР. Та ще так, він сказав, неначе з-за якогось незримого щита, де всім своїм життям він був майже недосяжним. Дарма, що його могли бити, але ж раптово убити не могли. А він добре знав. Що значить моральна правота навіть перед піднятою рукою смерті? Він знав, що рука смерті не раз перед такою силою охлявала і без опадала. Він логіки не шукав, він йшов полапки, інтуїтивно, і дуже добре знав відчутимістю, як своєю поведінкою б'є свідомих катів, разюче і мстиво. А несвідомих він розслаблює і робить їх удари не такими-то вже й певними. Він почував, що не вони зі зброєю в руках є герої. Але він є герой, бо не боїться всіх мільйонів смертей, прихованих і на видноті, і в затінках, і в одиночках, і у землищах, і в револьверах, і в кулаках звірино-безжальної сторожі. Він не боявся смерті ні в окремій тюрмі, ні серед тисяч-тисяч задротованих в'язниць, на тлі просторів усієї ССРІІ. Зануреної у тьму стоганів всіх маленьких націй і в розпуку обманутої і закатованої України. І враз Брус помітив, що вони дуже довго йдуть коридором і дуже часто переходять сині купи світла. Та й глянув на стелю. І те, що він побачив, його дуже вразило. Через кожну однакову відстань вгорі на стіні під самою стелею виднілася вкручена лампа у скляній та синій сурмі форми конвалії. І кожна сурма була завдовжки метрів з півтора, одна з одного боку стіни, а друга з другого, так, що були націлені відтвір у відтвір. І синє світло їх зліталося одне в одного, а в просторі поміж наставленими сурмами і долі низу, і на стелі вгорі купчилися страшні густі плями синюсті, і своїми пригаслими краями сходилися з задніми плямами і передніми утворюючи з'єднані і подовгасті кола синього світла, уподовж стелі і уподовж коридора. І внизу була стежка синя, і на стелі була стежка синя. А по обох боках стежок під самими стінами була темрява. І вся ця сполука світла робила враження на бруса дивно тривожне і нашорошене до зустрічі страшних несподіванок. Вартовий йшов у його з правого боку. У тій смузі світла, що давало шкло сурим, пригвинченими хвостами до стіни. І він чекіста не бачив, бо синє світло зливалося з утомою брусовою. І тягло не в сон, але в густоту моторошності душі, що теж випромінювалося з нервів, здавалося синім полум'ям. Тільки ліверверчі чекістів, гудзики, прашка на паску і бляшка на картузі поблискували з потвореними цяточками світла. І від утоми вони подвоювалися і потроювалися. І темрява, що була під самими стінами, здавалося, має в собі вишукованих чекістів з обох боків Іванового проходу. І в їх всі бляшки на мундирах і метал-гліварверів іскрили теж згаданими цяточками. У Івана йшов мороз по шкірі, і щелепи його рота почали здригатися, напружуючи зусилля не відліпитися від верхніх зубів. І м'язи всього тіла ослабли. І, може, він би тепер і впав, якби в цю мить перед ним не загриміли залізні двері. З обох боків дверей були і стіни такі самі. Вони були із штаб завгрупшки в качалку, якою селянки качають на варениці. Штаби стіни вгонилися у підлогу і в стелю. І коли загриміли ключі, то всі сурми із синього шкла напротязі всього коридора повернулися до дверей в одну місцину, і вдарило світло із їх, звичайної електричної ясноти, тільки що страшно разюче своєю силою. І пройшовши крізь грати, зустріло велике кругле дзеркало на стіні, яке повернуло світло усіх ламп просто в обличчя Брусові, і він зупинився. І тут два чекісти в окулярах взяли його під руки і повели униз по східцях. І Бруса як не було. Замість його жила одна, одна фраза. Навіщо все це? і ніби у відповідь почувся гук. «Стій!» Обидва чекісти зупинилися і пустили його стояти самого. Брус розставив руки для того, щоб обмацати простір навколо себе, і налапав правою рукою наставлений на нього ліворвер, і відхилив руку, і від тіля почувся голос. «Ти бачиш?» Брус мовчав. Він нічого не бачив. І зараз же засвітили електрику. Перед брусом були великі червоні двері. Вони були відчинені у довгий коридор. Збоку коло двірка стояв чекіст, і бруса два чекісти упхнули в коридор через поріг, і двері зараз же за ним зачинилися. Два чекісти лишилися по той бік дверей, а цей, що тримав двері, сказав «Стій!» і взяв його руку. І так його тримаючи стояв і сам, даючи роздивлятися ув'язненому. З правого боку у стіні – чисто вимазаний білою глиною, вирізнялися великі однопільні двері, замкнені на засув, але без скобля і клямки. А просто цих дверей на сліпій стіні була намальована червона велетенська пляма, такої форми й такої величини, як і двері. Від дверей під червону пляму стіни у дучку під нею, затулену червоним кружечком, сходила долинка, мабуть, для спускання крові та води. А над серединою цього стоку Горіла електрична лампа між двома червоними бляхами, що висіли рівнобіжно з долинкою внизу, що була від дверей до червоної плями на стіні. І через те головна сила освітлення поміж цими бляхами, неначе поміж стінами корита, ударила головним чином у червону пляму на стіні, в червоні двері і у водосток чи в кровосток унизу. А далі, в глиб коридора, за цим освітленим місцем було страшно темно, хоч очі повиколюють. І Іван Брус пригадав, що це той калідор, яким він проходив у день свого арешту до канцелярії. Тільки що тоді він не помітив блях, між якими була кожна електрична лампочка. І вже в Бруса в голові не було думок, що божевілля його врятує. Ні. Він лише подумав, що треба свій засіб використати тоді, коли пастушок відкручує запашну його квітку. Бо все це є не що інше, як оголення його психіки після чого вже людина вмирає, хоч тільки морально, а хоч уся з усіма своїми здобутками і відбутками. Та й відчинив чекіст перші червоні двері. І спочатку були сінці, а за ними ще одні, такі самі двері, як тільки що відчинені. І зараз з правого боку стояла вузенька та височенька шафочка у зріз чоловіка. І чекіст її відчинив, і ставши поруч неї, звелів. «Ану, заходь!» Та Брус не заходив, а тільки дивився на шафочку. Тоді Чекіст раптово кинувся на нього і на кулаках упер Бруса всередину і хропнув за ним дверцятами. Брус, втративши рівновагу, гуркнув головою о протилежну стінку шафочки. Та й так затримався обома руками і почав усвідомлювати собі, де він опинився. Ніг рушити йому ніяк не можна було наперед, а тільки можна було трошки це зробити на боки. І він присів і спробував дістати рукою те, що йому заважає. І виявилося, що то стояв унизу стілець, обіпершись спинку і обстінку кабінки. І брус повернувся до дверцят, щоб сісти. Але йому не вдалося, бо коли він почав сідати, то коліна, обпершись об двері, а спина об стіну кабінки, не допустили тулубові досягти стільця. У бруса встав на всім тілі холодний під, і напнувся брус, щоб устати. Але тіло так утяглося у тісні скутки кабінки, що він за першим разом не здолав витягтися до тієї волі, яку він мав у стоянні. І ззаді, саме над крижами, він почув, як давить верхня частина стільцевої спинки. І повернув він туди обидві свої руки, і, нащупавши там дві частини стільця, що давили, обіперся об їх руками з усією тією силою, на яку він був тоді здатний. І в цей час його чоло, торкаючися дверцят, Підсунулося трошечки вгору. Тоді він повернув ступню правої ноги праворуч. І стало вільніше обом ногам. І брус підвівся, важко дихаючи. І пройшла мить. Одна і друга. І брус, так як ото роблять люди, ті, що впадуть глупої ночі в глибоку яму, і перелякаються, та й починають напівсвідомо і напівінстинктивно мацати навколо себе руками, щоб з'ясувати своє становище почав обмацувати стінки жахливої пастки. І пальці його тепер з побільшеною чутливістю запевнили, що його замкнено у металеву посудину. І брус уперся однією рукою у дверцята, а другою у задню стіну, напнувся і спробував похитнути свою клітку. Але дарма. Тоді він, тримаючись руками за стінки, осів, скільки було можливо, і почав пробувати підсунути праву ногу під стілець. Стілець не вирушився. Але зате він почув ногою під стільцем якусь непорушну гулю, і носком правої ноги почав довідуватися, що воно за гуля. Він торкав її і по найпростішій лінії від себе, і пробував з лівого і з правого боку, лишаючи задню частину і верх її, бо туди не міг запхнути ноги, і рішив, що зі споду десь аж із-під підлоги всунутий у кабінку грубезний гвинт, і тут примацьований так само величезною гайкою і витяг нещасний чоловік свою ногу з-під стільця і випростався на всю кабінку. Тепер йому було душно, і він був мокрий, уже не холодним потом, а гарячим. Він знесилений і отупілий. Він мав у голові, що його навмисно вкинули в цю кабінку, щоб задушити. І через якусь хвилину закам'яніння він знов підняв обидві руки на стінки, та й почав по їх шарудіти долонями, чи не натрапить він часом на якусь продухвину. І після довгого і гарячкового шукання Брус наткнувся пальцями правої руки на дірку, таку завбільшки, як дірка в колесі для дерев'яної осі у малім селянському возі. Вона була перед самим його носом, і підвів він трошки голову і радісно припав ротом і задихав глибоко грудьми. Повітря було свіжіше, як у кабінці, від якого він уже був мокрий і гарячий. І побачив він у знайдену дірку, що в сінях праві двері і ліві щільно зачинені. Тільки з-під лівих дверей пробивається коридорне світло тоненькою смугою через усе те місце, де бувають пороги. А простір поміж ними обома сповнений моторошною порожнечею І, жаль невимовний, стис замкненого. За яку пам'ять чи провину він пішов на такі муки? І хоч він ще за студентських часів сподівався початку винищування української інтелігенції, але ж тепер, уже опинившись у російському мішку погибелі, він не міг заспокоїтися тим, що сам собі, накинувши ролю, нею викручується від раптової смерті. Бо ж раптова смерть, як і вибух блискавки, не має сліду. А повільна, неначе пожежа лісова, що йде повільно і гонить поперед себе звірят, птахів, Людей і квалт невгасимого болю і розпуки на просторі велетенської околиці. І він згадав, як батько ховав у високій бляшанці синів твір, а син над ним стояв і дивився. Колись у залізяці твір його ховали, а тепер його самого сховали у залізяку. І він себе почув мішком глини, що висить на стінці кабінки, причепленим його руками до дірки для дихання. І глина тягне, щоб розігнулися пальці, і впасти вниз та й розрівнятися з землею, по можливості найщільніше і найєднальніше. А голова тільки та й розуміє, що треба найдужче триматися, щоб не відірватися і не з'єднатися з тим жахом, що там унизу. Якби не Оленка, то він би з батьком був би втік із цього охопленого пекельним полум'ям краю, бо ж він Оленки не любить. Бо ж батько був для нього дорожче від її випадкового життя, що прилипло до його теж випадково. І листок з осокору, що восени спадає у ставок, буває підкидається хвилями вище рівня води, і причеплюється коло якоїсь дошки на вітрі і на сонці, аж поки знов не впаде назад. Бо тепер... Ох, він ще ніколи так не хотів спати, як оце зараз. І ще ніколи у його так не боліли м'язи рук, як зараз і ще ніколи так не розм'якала сила його пальців, як зараз. і Йому треба тепер весь час підсувати руки, щоб пальці краще бралися і трималися за рубці дірки. І похилив він уже свою бездумну голову на руки, і пальці розпачливіше зсудомилися на рубцях дірки. І чи йому стало ввижатися чи снитися, хто це може сказати. Але він побачив себе у тім коридорі, де повно величезних червоних плям на стінах, і таких дверей, як плями. І буцім одні двері зняті з петельок і лежать коло тієї дучки, що була раніше накрита чавунною накривкою. А він на знятих дверях лежить, простягнений на всю свою довжину, горілиць, і не може рухнути ні рукою, ні ногою. А брат його Мадес тримає йому голову обома руками, щоб не вирушився. А той кацап, що танцював у камері і приспівував «Топор, рукавиці, рукавиці і топор», Тепер у бруса в ногах із сокирою перескакує туди-сюди відкриту дочку і теж приспівує, але вже іншої. Топор на вострони стальна да стальная кришка. А з дучки так і пресиня полум'я трима язиками. І тільки кацап помітив полум'я, так зараз же і став над брусом із своєю сокирою. Та як махне з усієї сили нею, так і відлетіла у бруса права нога. А потім другий раз і відлетіла ліва нога. І брус був здивований, що кукси в його не болять, а тільки щемлять. І кров не йде з їх. І з відрубаних шматків так само, як на базарі неживих обскубаних курей, коли їм теж обрубують шматки тіла. І взяв кацап Івана за кукси, а мадис за голову. Та й заструмили його в дучку з синім полум'ям по самі пахви. І почув брус, що в тих місцях, від яких було подрубовано ноги, почало дуже пекти. І що руки його лежать над дучкою і не пускають всього шурхнути всередину. І Кацап, це побачивши, узяв обидва шматки ніг і повстромлював у дучку перед самим брусовим лицем ступнями, взутими у черевики, вгору. І руки замліли у Івана і почали сунутися разом з його тулубом у дірку. І в цю саме мить густий дим почав рватися про звуха, про спотилицю, і вгору про зніс, і брус учадів і впав. І чути було, як у кабінці, а не в дучці, гуркнула дуже обметалеву стінку голова. А потім без вирушіння і без вовтузіння, і без стогону там затихло, і страшно нашорошилося тишею між обома червоними дверима в сінцях. І ось, погожого ранку, годині о дев'ятій дня, відчинилися двері із коридора у присінок до кабінки. І увійшло два озброєні вартові, і один чоловік у білім халаті з тачкою під пахвою. І він підійшов до кабінки і почав дивитися у ту дірку, якою дихав брус. А один вартовий став з боку колонеї, а другий відімкнув ключем дверця та кабінки, і вони швидко й раптово відхитнулися від своїх чавунних одвірочків. А з середини кабінки висунулися коліна і взуті в черевики обидві ступні ніг. А тулуб, важко осунувшись поміж стінками, сів на стілець, а з стільця похилився на чавун лівої стінки, та й так і затримався. І зараз же права нога трошки піднялася над лівою, яка під бором черевика придавила поріг. А чоловік у білім халаті звелів. «Витягніть його від тіля і покладіть на підлозі!» І вартові за руки і за ноги виволокли з кабінки, заклякле людське тіло, та й поклали перед відчиненими дверцятами. А чоловік у білім халаті зупинився над виволоченим і, дивлячися на його, спитався. «Коли його садовили сюди?» Та й хитнув головою до розчинених дверей кабінки, і вартовий сквапливо повідомив. Його посадовили не цієї ночі, що минула, а аж тієї». Виволочений лежав на правим боці, підігнувши обидва коліна. Поле його пальта лежали ззаду, і через те весь його перед був видний, але сірий піджачок був застепнутий на всі гудзики. Тільки сорочка відкривала шию й підборіддя заросла бородою. Штани під животом були мокрі, і чоловік у білям халаті подивився у кабінку. Там була калюжа, що тепер почала стікати через край чавуна на долівку. І нагнувся чоловік у білям халаті і взяв нерухому людину за руку, і почав слухати. А потім підвів голову до вартових. «А «Поверніть його, горілиць!» І перевернули його. І чоловік у білям халаті, поклавши свою течку додолу і витягши із неї шприц, устримив його у жилу коло шиї і щось туди упорсну. А положивши шприц назад, він знов почав слухати живчик на руці лежачого. Нарешті нагнувся, придавив обоє плечей нечувственному і звелів. Ану один, тягни праву ногу, а другий помало на неї натискуй, саме на коліні. І виправили ногу. Це саме зробили і з іншою. Руки лікар розділив, примостивши їх коло відповідних боків. І звівся, і знов звелів. «Віднесіть його у ту камеру, з якою його сюди і припровадили. Живчик у його живий, і до вечора у його відійдуть зашпари. А те, що в його позаклякали ноги і руки, то це через те, що він дуже рано відірвався від дірки. Я зразу навіть думав, що він уже мертвий. Чи ночі тут?» та й кивнув головою на заперті червоні двері. Вартовий зауважив, що треба піти у сусідню камеру по них. Лікар вийшов. Залишилися тільки вартові. І той, що відчиняв дверця та кабінки, показав пальцями на лежачого. «Дивися, у його вже й соплі почали текти!» Та той, глянувши, тільки й промовив. «В тебе ключі. Піди візьми та віднесем його!» І той вийшов.